Pa mislim da su mladi prihvatili rojicu u svakom slučaju. E, Premda bi čak rekao da ova zgrada uživa veći ugled izvan Pule i čak možda izvan Hrvatske nego, nego u samoj Puli. E, ovo mjesto koje sad već postoje nekih 10-12 godina i mislim to stvar nije data samo od sebe. Ono se razvija i treba raditi, raditi na njemu stalno. Puno je truda i slobodno vremena uloženo. Ta ova zgrada, to sam jednom prilikom rekao, zapravo predstavlja treći dom mnogim građanima Pule. Dakle, ako uzmemo da čovjek u jednom danu ide na posao, onda ima kuću i onda kasnije dolazi, dolazi u rojice, zapravo to je treći dom i mislim da je to jako važno zato što ljudi e, to svoje vrijeme provode kreativno ovdje nisu kući ispred televizora i nisu, dakle, pasivni građani dakle, ovo mjesto je zapravo generator kulture i tu se dešava, osim festivala mnogo, mnogo korisnih stvari i ja nisam siguran ova naša inicijativa s ciljem, dakle, da se grad malo osvijesti i da podrži na jedan konkreta način ovo što se dešava ovdje Zapravo to je bogatstvo ove zgrade, upravo ta, ta raznolikost i šarolikost programa, ideja, inicijativa i teško je ponekad i pomiriti interese svih, ali ova naša inicijativa je s ciljem dakle, da nekakve zajedničke stvari stavimo na mjesto kako bi sve te udruge mogle funkcionirati na, na, na jedan normalan način, ne? a to se prvenstveno odnosi na utrošak sredstava za zgradu. Čini se da je ovdje više utrošeno slobodnog vremena mladih ljudi nego što je u stvari uloženo nekakvih konkretnih sredstava iako grad smatra ovo jednim troškom. Da, grad, grad smatra ovog s troškom, premda prem on to nije s obzirom na značaj koji, koji ova zgrada ima. Ovoga, troškovi bi, bi mogli biti puno, puno manje, kad bi se bolje gospodarilo Rojcom. Mi imamo konkretne zahtjeve, konkretne ideje kako bi se to moglo napraviti i računamo da će grad preuzeti našu ruku i partnerski raditi na rojcu. Do sadašnja komunikacija s gradom nije baš tekla u najboljem redu. Pa zapravo ne, oni su osnovali koordinaciju, dakle udruge iz Rojca su zajedno sa gradom Pulom osnovali koordinaciju koja ima izvršne ovlasti nad rojicom, nad upravljanjem nad rojicom međutim od svih zahtjeva koje su članovi udruga iz rojica preko koordinacije uputili prema gradu jednostavno nisu se realizirali tako da smo stekli dojam da grad odlučuje o, o sudbini rojica mimo, mimo svojih stanara, a to nam se nikako ne sviđa i mislim da je kontraproduktivno dakle da, da se nameću bilo kakve ideje vezano za ovaj prostor jer mi smo stvarni stanari ovog prostora i tu smo svaki dan koliko si dugo već ti, stanarovog rojca i udruga? E, naša udruga, Studio Kapula, je ovdje pet godina. I istini za volju, mislim, nije sve tako ovoga. Rojca razvija na bolje. Mnogo, situacija je mnogo bolje nego kad smo mi došli prije pet godina, ali trebalo bi se i dalje razvijati jer o, ovo mjesto, mjesto ima, ima budućnost. Apsolutno ima.